חנון אדוני וצדיק ואלוהינו מרחם. שומר פתאים אדוני דלותי ולי יהושיע. שובי נפשי למנוחייך כי אדוני גמל עלייך כי חילצת נפשי ממוות את עיני מן דמעה את רגלי מדחי. את הלך לפני אדוני בארצות החיים